Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma yassir amri wa eshrah li sadri wa halul ukta min lisani yafqahu qouli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam yanfa'na innaka antal alimul hakim. Allah'a en birinci verdiği nimetə görə lazımdır və daima Bu nə qədər çox Allah spontanın neymətinə şükədərsə, Allah spontan onun neymətini bir əqdər artırar, ona verdiyim təcilətini bir daha da artırar və bugünkü neymətdən də bir də əlhəmdürlə küçüklə olsun Allah ki, bu gün biz bir yerə yığışıb və Allah spontanın elmini öyrənə bilirik, kələ qalan məsələyi araşıda bilirik və Allah sənduarə mənə lazım ki, Allah spontanın yəni bu şəraitin e, səbəbkarı olan ev və əhlini, bu evi hips edərsin və bu davamadırlar daimən, yəni, hifsi altında saxlasın. <gülüyor> Və həmsin də qardaşlar, edən biri də unutmayın ki, Allah İmin Teymi Rəhmələ dediyi kimi, Allah sonra bizi o qədər dinin olan dinlərin içində bizi seçdi, İslam dinlə yönəldi. Və İslam dinlə də, də o boyda firqələr, damatlar, toplumlar olduqaqda Allah s.əmət bizim sinəmiz əhlüsünlə baycəma yoluna yönəldi. Və bu, həqiqəndə ən böyük neymətlik insan oynaq ləkhələməyən edəyəm. Şükür olsun Allah. Və Allah sonu bizi bunun üzərində iqsələsin. Cəhəşi bizim növbətə edimiz, hadsimiz Ablın Mesud radıyallahu anh hadsidir ki, Ablın Mesud radıyallahu anh buyurur ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm, la yəhəllu dəmu imrin muslimin illə bi-ihtehtələf, etriyib-i zəni vel nəfsu bil nəfsi, ve tariku li dini el mufarigu lil cəməyərə və albukara muslim. Abdullah ibn-i Məsud radiyyələni buyuruyor ki, Peyğəmbər Salsan dedi ki, bir müsəlmanın qanı üç şeydən başqa halal olmaz. İlimcisi, e, evli olub günə edən, sonra e, canı, canla, yəni bir kəs-bir kəs öldürürsə o dəşərin öldürülür və deyir ki, e, camata müxalif çıxıb, yəni dinini tərk edən. Yəni, və tərk, dini, tərk edib camata müxalif çıxan. Əbu Həsəm İmam Buxari ramizinin ittifaq etdiyi rəyinin yəni çıxalışında düz hədis, səhih hədisdir və hədis e, dərəcə-i fəqilə ən güclü hədis sayılır çünki 2 dənə böyük alim, Buxari bu ramizinin, Buxari ramizinin yəni çıxalışını ittifaq edir. Və həmçində hədisin yəni başqa İmam Tirmizdə, Nəsai də başqa-başqa läfzləri gəlib, məsələn Tirmizdə və Nəsai də rəvayət Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Lə Rəjlün <gülüyor> kəfrəbədi ki, bir insan, ibn Həsan üç şeydən başqa halal olmaz. Birincisi, əgər insan İslamdan sonra kəfir etdisə, ikinci, e, yəni muhsin evli olandan sonra cin etdisə və dördüncü də əgər nəfsini öldürürsə, yəni məsum bir nəfsini öldürürsə, yəni ona görə də o, yəni qisas olunur. Və şərh yolu ki, bu hədis yəni sahih hədisdir. Və hadisin e, açıq-aşkar, yəni göründüyü kimi, bir yəni, müsəlmanın qanının haqsız yeri tökülməsi Allah Subhanahu taala tərəfindən ən böyük, yəni günah sayılır, xata sayılır. Çünki həm biləşik qiamət günü Allah Subhanahu taala-nın haqqlarımdan birinci nə soruşulacaq? Namaz. Bəs qulun haqqlarımdan birinci nə soruşulacaq? Xeyr, onun haqqı ən birinci qan soruşulacaq. biz sənin bir məzəqət soruş, məni niyə görürsən? Yani, ən birinci kisası bu, bu qan haqqında sorusun olacaq. Onun görə müasir, özünün alimsəyən alimlərin, yəni qartlayışlara, yəni necə deyərlər, əməliyyatın istəyir hədiyə deyirlər onu, yəni şəhdi əməliyyatı tətva verənlərə ən böyük ibrət dərhisi olmalı ki, onlar bir şey dərk edən bilər ki, haradasa o qartlayış eləyəndə üç dənə onların eytiqat elədiyi kafirlərdən ölürsə, yüzü yaxud-ı xristiyanlardan getir, söhbəd, E, istər Əfqan camatına olan, istər İraq camatına olan, cürcə onların əqidəsinə görə dövlətdə çalışan adam da artıq kafirdir. Yəni, onların əqidəsinə görə orada 3-4 lənə onların dediyi kafirlərdən ölürsə, amma 80-90% yoldan keçən məsum qanlar düşülür. Əgər biz bir şey fikirləşsək şey, hə, hətta birinin haqqına Allah subhanələ bizdən soruşsa, Və biz onun haqqında cavab verə bilməsək və sonunda gündəlik töyrədə o qanunları ki, mizav verəcək. Şək gözdür ki, hamısı dolayı olanı haraqaya çıxacaq o fətihə olaraq verən insanların, yəni uyuduna. Ona görə bu hadis açıq-açıq göstərir ki, misalmanın yəni, haqqsızcə ilə qanun tökülməsi, yəni şəriyyətlə haramdır. Və hədisdə göstərilən bu üç məsələ, düzdür, bu üç məsələ demək olar ki, alimə haqqısının ittifakdır. Anca inşallah bundan sonra bir nesəsinin də göstərəcəyi ki, hansı ki o ə, qısaslarda, o hallarda, yəni insanın öldürməsində yıqlaqlar var. Başlayaq birinci hədsin özünün ləfsində olan. Peyğəmbəsən buyurur ki, birinci zinakar. Yəni evli olub zinakarın üçün burada gəlib ki, ət ətləy və zəni, yəni evli olub zinə edən və eyni zamanda da firmizi nəssani rəvətində eyni gəlib. Yəni evli olub həmizmə edən. Bəşə ki, o şey, e, zina edənin iki halı var. Birinci adam əgər evlidirsə, qalibət e, rəylər deyiblər. Evlilik orada nə deməkdir? Hal-hazırda evlidir, yoxsa ki, bu adam artıq evli olub. Çox alimlərin, yəni, cümhünun rəyi o da şey, bunun şəhdiyir ki, hal-hazırda evli olsun. Hətta deyir o evliliyi görübsə, neçə yəni, ilər qoşanımsa da belə, vaxtı ilə evli olubsa, bu buna aid, aydındır. Yəni, İkinci isə e, zina edən halı isə bikir salıdır. Yəni, ister e, bir qız, isterse bikir oğlan. Yəni, evliliyi görməyən. Düzdür. Bunun da bikir qız və yaxud oğlan halına onların e, zina etdiyiləri salıdır. Əgər tutam ki, e, bir dənə bikir qız və yaxud da bikir oğlan evliliyi yolu ilə deyil, qeyri-haram yoluna, e, qeyri-halal yoluna, yəni haram yoluna yani haram halal yön, Bunlar izinə eləyiblərsə və bunlara görə, şəriyyətə görə bunlar e, öldürülmüş Bunlar qamçı vırılır. Aydındır. Və bunlar e, sonra təzədən o hadisəni bir də tövrətsələr, yenə onlar öldürülür. Çünki bunlar hələ evli sahilmür. Aydın. O ki, qaldı onların o yaxınları, o yaxınlıq etdiklər, yaxınlıq onların, yəni, e, qeyri-şəri yaxınlıqları idi. Ona görəcə cəzələrini almışlar. Və ikindir və onu elədikdən görə təzədən nə olur? onları, yəni qamışıq, yani onlar öldürmür. Amma şəriyyətin e, öldürüldü, ölümünə hükum verdiyisi zinalıqsa, zina isə e, evli olanın, yəni hükmüdür. Yəni bir qadın yaxud bir kişi ilə e, zina eləyibsə, evliydir, evli olub bası nə vaxtsa və hala evlidirlərsə bunların hükmü, yəni ölümdür. Və e, bunların daşqalaq forması necə olur? Biz əvvələ Onlar daşqalaq olunur, yoxsa onlar e, birbaşa qamçı vurulur. Bu barədə Əli rəziyallahu anhu-nəyə görə onlar birinci e, qamçı vurulur, sonra is onlar, yəni daşqalaq ol. Niyə görə? Çünki e, Əli rəziyallahu başqa bir neçə alimə də bu rə'y dədi. Çünki Əli rəziyallahu deyir ki, biz onu daşdırırıq sünnə ilə, həm qamçı da vururuq Allah Subhanahu-və-təala-nın kəlamıyla. Aydındır? Amma unutmayın ki, e, hər şeydən əvvəl Quran-ı Kərimdə o rəc barəsində e, zinanın zinaşanı övdülməz barəsində, barəsində ayə nazi olmuş. İndir yani, yani, ki, Allah sonradan Qur'an kəndə buyurmuşdur <gülüyor> ki, Vəşiq hu vəşiq hacı idə zəniyə tarcımuhumə əlbəttə nətələ min Allah və Allah azizun həkim. Yəni bu Quranda olmuş ayə vaxtiylə bu ayənin özü var idi Sonra isə çıxarıl, amma höküm isə qaldı. Və Allah sonradan buyurur ki, əl bir, e, yəni, E, kişi və qadın zərinə ed ediblərsə, bir e, artı onları, yəni ölənə kimi, yəni daşqalığın həqiqətən də Allah əziz və hikmətlidir. Və şək yoxdur ki, bu ayə nazil olmamışdı. Yəni e, raq ayəsi nazil olmamışdan qabaq ayə də ki, əl bir qadın zərinə edərsə, onların müəyyən bir vaxta qədər gözləyin, hətta Allah suban təyin yəni, edildə həbs eləyin, hətta Allahla onlara yol açana qədər Sonra isə atıcıqa şəh ayənazı oldu və Peygamber dedi ki, məndən götürün, məndən götürün, artıq Allah subhanət həllə onlara yol atdı. Bikir e, zina edibsə onlar hərəsindən yüz qalmışı, əgər evli idilə edibsə onlar daşqalaq edib öldürürlər. Və Peyğambər səhələm sahabə məiz, sonra qadın olan əlxamidiyyədən olan qadını daşqalaq edib öldürmüşü və alimlər bunların hamısı forman daşqalaq olunur, bu barədə rəylər söyləmişlər. Və şəhədə ki, Peyğəmbər s.ə.v özü birbaşa daşqaladır iştirak etməmişdir. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v e, gəlib onu ehtiraf edəndən sonra, Peyğəmbər s.ə.v əmr eləmiş, onlar daşqaq eləmişdilər və e, bəzi rivatədə gəlib ki, onların əl-qolları bağlanmışdır və bəzi rivatə gəlib ki, onlar ağaca bağlamışdır və bəzi rivatə gəlib ki, onlar kündə sıxmışlar onları və o qədər daşqalaya dözə bilmədi və qatdı-qatdı hətta gedib ağcın o bir təntüzü qoru başına daşlarla öldürməyə. Və e, bu düz bizim dərsimiz iki dəs deyil. dərsdə bunun bütün detalları açıqlanır. Daşların həcminə boyda olmalıdır. Kimlər daş qalaq eləmidir. Dəstəmaz olmalı, yoxsa olmalı deyil. Başqa olmamaz, hökm oxunmaz, bu oxumalıdır. Bunlar hamısı fərqi məsələ, o incəlik. Yəni biz bu dərinliyə getmirik, çünki bizim vaxtımız yəni ona yetmir. Sadəcə bu hədisdə Peygəmbər buyurduğu kimi zina edən hükmün barəsindədir ki, e, bu da e, zina edən e, olubsa, onların e, şəriyyətlə ölüm hükmünün verilməsi, yəni vadidir. Yaxşı, əgər e, e, e, onlar fikir e, olublası, yəni evli olmayıblarsa, onda şəriyyətlə hükmək onlara yüz qamçı vırılır. Yüz qamçı vırılır və bu qamçını da e, onlar damat toplum olan yerdə vırılır ki, damatı da, yəni ibrət olsun. Eyni zamanda aşqalıq özü də damatın Ətrafında olursun ki, Allah sana Quran kəndəri bildirir ki, o cəzələri onlara tətbiq eləyəndə e, bir qrup damat onlara şahidliyə eləsin. Ki, damat da onunla iblət alsın, o əməlləri məkdən çəkilsin. Və ikinci isə, Peyğəmbər s.ə.vəmin e, həddətdə gətirdiyi e, nəfisə nəfis. Yəni, bir kəs, bir kəs öldürürsə, şəhidətlə öldürən şəxsin olmalıdır, öldürməlidir. Və bunun başqa rivahatəndə gəlib ki, Əgər o, bilə-bilə öldürübsə, yəni bilə-bilə, yəni bilə-biləcəyəndə qəsdən. Burada da şək yoxdur ki, müasir alimlər, həmisində sələf alimləri bu, bilə-bilə ölümü ar araşdırırlar. Düzü, bu da fikir məsələdir. Yəni, hansı amirlər onun birbaşa bilə-bilə ölümünə səbəb olur. Yəni, bilə-bilə götürüb qılınla vurmaq, ağazla vurmaq, ağır şeyinə vurmaq, təmininə vurmaq, kaşla vurmaq, bunlar hamısı bil Amma o ki, qaldı ki, düz, ərəb şəriyyətdə ölüm xadiyyəsi üçünlə olur. Yəni, üçün ölüm xadiyyəsi olur. Birinci, bilə-bilə. İkinci, açıq açıqar xata. Üçünün də şibülə əmdir. Ona deyirlər, oxuşara, həy, bilə-biləyə oxuşar. Yəni, əmdən, xataan, üçün də şibülə Yəni, ehtimal var. Buna da oxuşur, ehtimal buna da oxuşur. Və orada da alimlər, orada dəyiqirək demirlər və orada hal araşdırılır hal araşdırılır, əgər o bilə-bilə yaxınsa, bilə-bilə hökum verilir, yox, əgər xataya yaxınsa, xataya hökum verir, ona da deyə vermək, yəni qantılı vermək. Və hər bir halda, əgər bilə-bilə öldürməyinə gəstə edibsə, o insanın şəriyyətlə hökumu, yəni ölüm olmalıdır. Və həmçində qan sahibləri onu öldürtünəyə də bilərlər, yəni ondan əvvəzindən deyə də tələb eləyə bilərlər. Ə, amma öldürməyini tələb elətdirə də bulunan haqları da eləyə bilərlər. Ancaq o ki, qaldı isə açıq əşkər xatı olanda onu öldürə bilməzlər. Yalnız məncə ondan ya deyə gələyə bilər, onu bağışlayı bilərlər. Amma ki, yəni, bilə-bilə oxşardaysa o insan üzrə, hazırlər onun araçlarından sonra öküm verilir. Əgər bilə-bilə o ya öldürülür ya da ondan deyə tələb olunur. Ər xatı da öldürülmür. E, ya deyə verir, ya da ki, yəni, qalışlanılır. Və üçüncü isə Peyğəmbə səsən buyurduq isə e, camatı təhk edib, yəni, e, dini təhk edib camata qarşı, yəni, çıxmalıdır. Və bəzi livatə gəlir ki, yəni, o artıq istikam edəndi, yəni, müharibə edəndi, yəni, e, mürtəd olur və sonra mürtədin, yəni, yaşı, yəni, camata qarşı döyüşür. Və hər bir halda bu e, insanın bir müsəlman olan şəxsin, yəni İslamda olandan sonra ə, İslam dinini tərk edib başqa bir dinə keçən insan mürtəzə salir və bu hökm onun üzərinə tətbiq olunur. Söz hakim birbaşa bu ə, əməli onun üzərinə tətbiq eləmir. Ona mühlet verilir, ona 3 gün mühlet verilir, ondan tövbə tələb olunur. Əgər o tövbə edib geri kələsə, qaydsa ona ölü hüqum verilməz. Yox, əgər o israrlı olsa öz əməlində, öz əqidəsində, yolunda, onun da hakim rəyi ilə oynasa, yəni boynu vurur. Aydındır? Bəşək ki, odur ki, gördüyümüz e, hədisdə e, eşitdiyimiz bu üç ölü hüqumi bu aiddir yalnız yalnız hakimin əməlinə, hakimin əmrinə. Yəni hər yoldan keçə, mən sən, sən mənim qardaşım öldüyünsə, deyəndə de, sən öldürmək olmaz mən kimisi görsəm də zinə edər, mən o bu şey olmaz. Aydındır, çünki hər bir halda bu əməllər araşdırılır. Çünki sən gördüyün halda ola bilər, o fikirdir, ola bilər, ola bilər o fikirdir, ola bilər, onun bir oğuldaşı da heç kim bilmir. Aydındır, yəni heç vaxtı bu cür məsələlərdə tərəsmək lazım deyil. Kimsə e, dərhal hansısa bir e, asili görən kimi, dərhal öz istədiyi kimi tətbiq eləsin, şəriyyətdə bu şeylər yoxdur. Çünki gördüyümüz bütün bu əməllər, hökmləri yalnız olan hakimin, yəni əmri ilə icra olunur. Amma hər yerindən duran özü bu hökmü tətbiq eləmək istəsə, artı oradan əmələ gələcək, öz başınasılıq və hakimi saymamazdır, aydındır. Bu üç şey demək olar ki, İslam alimləri tərəfindən yəni, e, məhbul olunmuş yəni, əməllərdir ki, bu üç əmələ görə insan öldürülür və bunlardan başqa əməllər də var ki, hansı ki, Alimlər onların da tövrədənləri, onları da edənlərin də ölüm hükmünü yəni vermişlər. Düz hədislərə uyğun olar. Onlardan birinci məsəl üçün gəlir Seyrikar. Yəni, Seyrikar ilə məşğun insan buyurur ki, Seyrikarın hükmü nədir? Onun qılınzla, yəni öldürülməsi. Və şəkildir ki, bu da demək olar ki, bu hədislə gəlməyinə baxmayaraq, amma bu alimlər bunun da haqqında nə hükm veriblər? Ölüm hükmü. Düz bunu bəzi alimlər de E, dindən çıxmış insanın misalına bənziyir. Çünki idir ki, o artıq e, e, sehribazınla məşr olmaqla artıq küfr eləyir. Allah subayın gör, nazir etdi, Qurana küfr eləyir. E, Peyğəmbərə küfr eləyir, mələyələ küfr eləyir və bununla da artıq dindən çıxmış salir. Hər bir halda bu məsələlər hamısı araşır. Yəni bunlar, e, bu üç dənədən başa qeyd ediyimiz məsələlər ittifak olmuş məsələ deyil. Qalimlərin o barədə gəni rəyl İkinci, bunlardan e, atanın öz oğlunu öldürməsidir. Biz, əgər bir ata öz oğlunu öldürübsə, İmam Malikin dəyənə görə, əgər o bilə-bilə öldürübsə, yəni qılıncı götürüb başını kəsibsə, öldürülür, yox əgər e, əsana tullayıb, nəyəcə tullayıbsa, atanın əsası dəyibsə, oğul onun nətəsini ölübsə, yəni bilə-bilə görsəmir, zahirən bilə-bilə olmadığı halda, ata oğula görə, yəni öldürülür. Niyə görə? Çünki ata ə Oğulsa onu nəyə salir? Fəli salir, onun bir şövbəsi salir. Buna görə o öldürülmür. Düz alimlərin baydarək ilə olur. Üçüncü məsəl üçün, e, lüvatlıqla olan İbn Abbasın hədsinə görə, e, İbn Abbas buyurdu ki, həni əmr edib ki, o insanlarla olmalıdır, öldürülməlidir. Edəndi, ediləndi. Yəni, lut qövmünün əməlinə məşğul olanlar. Bu da alimlərin o qaliyyət olan hökmidir. Sonra e, həmsində burada gəlib bir kişinin qadını öldürməsi Çünki hanım bilir ki, e, kişi 100 dəvəyə bərabərdir, amma qadın 50 dəvəyə bərabərdir, ona görə deyir, əgər qadına kişi öldürülürsə, onun da haqqsızlığı olur, aydındır. Amma cür, o da e, insan insana görə öldürülür, yaxşı onda 150 dəvə nəfərə olacaq heç bir şey, e, qadının yəsi 50 dəvəni verir kişiyə, əvvəlcəsiz zihnlər, onu öldürürlər, aydındır, bu da alimlərin zəhirlərindən, alimlərin demək olar ki, itifaq edir Üçün, sonra da məsələlərdən biri də e, qulun e, azad insana görə öldürülməsidir. Əgər bir insan azadlısa, hansısa bir qulu öldürübsə, o e, azad insan o qula görə öldürülür. Bu da alimlərin, rəylərdən, azıqa şəhətəncə məhətçi var ki, kim bir qulu e, hansısa bir hissəsini kəsəsə, biz də ondan kəsərik, kim onu öldürərsə, biz onu öldürərik. buna görə də, ona görə də öldürülür. Aydındır. Biz abı həni fərəyinə görə gər, qul deyir, öz quluna görə yox, başqasının quluna görə öldürülür. Buna görə də Abahəni fərəs tənqil eləyir o məsələyə görə. Yəni, əslində qulun heç bir, yəni qul quldur, fərq yoxdur və buna görə də e, qısas təyin oldu. Yəni, bir azad insan o qula nəsə eləyəsə, onun görə qısas təyin oldu. Çünki Peyğəmbər s.ələm iki dənə də yahudini qadına, e, qul qadını öldürünə yönə inəmişdir. Onu da ölüm həkim vermişdir ona Onun üzərində ə, qızıl, gümüşdən əşyalar var idi və Yahudi onu qəsb eləmək onun başını iki adın arasında boyaq, daşla vurub vurmuşdu və o qadın artıq yandan keçəndə gördülər, verir, bildirir ki, həmən Yahudi eləyib, sonra həmən onu da öldürdülər. Bu da onu göstərir ki, ola görə də azad insan öldürülə bilər və ə, bəzi bu cür hallardan biri də ə, müsəlmanla kafir misaldır. Müsəlmanla kafir misaldır ki, bir insan buyurur ki, E, kafirə görə müsəlman öldürmür. Ancaq bəzi alimlərin rəyinə görə, çünki hədis var o barədə ki, fəyim insanı buyurur ki, e, hərbici deyil, yəni döyüşən deyil, amma zimmi əhlidən kim öldürəsə, fəyim insanımda bir vaxtə gəlib ki, həmən insanı öldürür, zimmini öldürənə öldürür, çünki deyir ki, mən deyir o zimminin əhdini yerinə yetirən daha layiqsin mənəm. Bu hədis açıq-aşağı açıq, açıq, səhər hədis değil, amma hədis kimi varidir və fiki alimləri bundan istinbat etsələr hər bir halda bu üçündən başqa qeyri-dərin məsələlərdə biraz geniş fiki məsələdə yəni ihtilaflar var. İhtilaflar var və də çox dərinə getməli ki, çünki onun hamısının bir-bircəlillərin, onlara rəqbat vermək əksən uzunmaqla bəharır. Amma hədisdə də onu göstərir ki, bir insan, hansı ki biz bundan əvvəl İbnə Mərin hədsində keçdiyimiz kimi, bir insan kəlime şahadəti deyəndən sonra dedi ki, onun E, qanı, malı, canı olur? Haram olur. Bax, bu həməl haram, artıq üç məsələ nə olur? Halallaşır. Aydındır. Hansı ki, bundan əvvəl ki, hədisə qeyd eləmişdir ki, bir insan, əgər kəlimə-şəadət dedirsə, onun canı, malı, qanı, namusu haram olur. Yalnızca yal -yal, nədən başqa? Hədisiniz yemiş, illə bi-haqq il-islam, İslam haqqından başqa. Və bu üç də nə isə hansı haqqdır, <gülüyor> ayrıntıdır. Ona görə də bu hədisi onu göstərir ki, ümumiyyətlə, insan hansı bir məsum qana qəst e, eləməyə istəri kafir olsun, istəri zimmi olsun. Çünki çox bazı suallar görürsən, deyirlər ki, məsəl üçün bizim bu yerdə görürsən, yaxudu xristiyan yoldan keçəndi, onu sıxışdırar üçüncə sıxışdırmayarsan. Çünki bizim hədisi nədir? Çıxışdırın. Əgər e, deyə görsəsiz ki, yaxudu xristiyanın bir küsədə gəlisə onu çıxışdım. Benim qardaş əslində qalan da burada İslamı çıxışdırlar. O şeylərsə o İslam izhar olan yerlərdə. Yəni orada İslam dövləti var, İslam qayda qanunu var. O kafirlər də orada alçaqdırlar, zəlillər, rəzillər. Aydındır, ancaq burada hələ o səviyyə deyil. Burada demək olar ki, hamısı eyni hüquqə malikdir. Hətta bəlkəm o yaxudu xristiyanın müsəlmandan daha üstün şey malikdir. Aydındır. Yəni, bugün, məsəl üçün sən geçsən, biri 10-dən 15-dən xristiyan e, yırxışıb geçsə, biraz hərəkət eləsirlər, ki, sağsa bilərlər, amma bir, bir toplu müsəlman yırxışsa, bəlkə müsəl salmazdır. Aydındır. Onu öyle demək olmaz ki, burada da o şeylə tətbiq olun, xeyr, tətbiq olunmur. Aynə bilir, e, xristiyanı bir güncə, yol vermə ona, mən belə elə, belə, o zimmidir, o zimmi zat deyil o. O zimmi adlan o dövlərdir, o yerdə ki, hansı ki, orada... İslamdur, İslam izhardır, amma İslam izhar deyil burada. Ona ilə demək olmaz o zimmidir, o ilə belə rastlar, elə belə rastlar, elə xeyl ki şeylər bura aid edilir. Aydın o aiddir, hansıya dəyişik İslam qaydı qanunları var, İslam dövləti var və həqiqdən orada Yahudi-Xristiyanlar rəzildirlər, zəlildirlər, aydındır. Ona ilə o şeylərdə ödəməlidir. Yox, onlarda müahid var, zim var, zimmi ödəməlidir. Sualda soru. Yaxşı, və dedi ki, o cür şeylər, yəni suallar, yəni düzgün suallar deyil, ki, demək olmaz ki, o zimmidir, mən şahmanam, mən ondan belə edirəm. Xeyr, o şeylər burada demək olar ki, hamı eyni hüquqa malikdir. Aydındır? Ona görə hər yoldan keçən hristiyan, yahudiya demək olmaz ki, bu zimmidir, onun canı malı qanı halaldır vəsifə belə bir şeylər yoxdur. O şeylər isə hədisdə göstərilən, yəni bu Hükümlər, yəni ölüm hökmünə tətbiq olması, bu yalnızca ayeti kimə? Əmirə. Hakimə, sultana. Onun hökmünə. Yəni iş, əgər ə, İslam dövlətində, əgər hansısa bu əməllərdən, cinayətlərdən bir hansısa baş veribsə, heç kim yerində onu tətbiq eləyə bilməz. İş gedir, qalxır hakimə, hakim onu göndərir qazilərə və qazilər onu araşdırırlar dəlillə, sübutla. Hər bir dəqiqdən ölçürlər, bitirlər. Sonra isə əmir, həməd iş gedir hakimə və hakim də o işlə tanış olur və o hökmünü verir. E, öz mühürünü vurur, xəttinin qoyuşuna və ölüm icrasına tərman verir. Aydındır. Amma yox, hər yerindən duran o mənim nəlbacıma staşdı, nəlbə yoldaşıma staşdı və ya ki, e, mənim qardaşımı öldürdü, əmmimi öldürdü, birbimi öldürdü, mənim onu öldürdüm, xərbəli şeylər yoxdur. Çünki o şeylər hamısı fərdi insanların o şeyləri, yəni icra etməsi artıq cəmiyyəti islah deyil, fəsada gətirib çıxarır. Amma həqiqənsə Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə e, bu hökmləri e, qisasla qisas deməklə, bildirməklə Allahsan bunun islahın səbəbi olmağın göstərir. Aydındır? Əgər ikimizsə, ikimizsə nə isə öldürübsə və da bu cür almandan, hallardan hansı biri varsa, Bunların idrasını hakim özü hüküm verməlidir ki, hətlə heç bir tərəfdə də bunlarda de deyirlər, əsəbli yaranmasın, buna qarşı nifrət yaranmasın, aydındır. Və inşallah, Allah sonra bizə eşli faydanlar dənəsin. Və düzünə Allah bilir qasarılı mühəmmədin, qaləli mühəmmədin.